Іволяни склалося враження, що якби він мав вільні руки, неодмінно благально вчепився би їй у спідницю чи край пальта. Вона підвелась, маючи намір, як і збиралась, зазирнути в очі вбивці сестри. Аж раптом, оцінивши мелодраматичність сцени, Знову сіла і стримано процідила. Вчора я зустріла Галку. Вона розповіла мені, хто присадив Тоню на наркотики. Що? Тобто ти натякаєш, що моя то робота? Він весь напнувся, відчайдушно намагаючись звестися на ноги. Ти ж «Паршивий психолог! Невже я на таке здатний? У тебе ж насправді немає ніякого приятеля в органах, так? Ти порадив заявити в міліцію про зникнення Тоні і так несподівано згадав про татуювання. Ти знав, що вони давно знайшли її і подбав про те, щоб її упізнали». І ти сам склав той список місць, які відвідував Костанян, бо давно за ним стежив і добре знав його звички. Від хвилювання у неї звело спазмом у горло. Їй боліло те, як вона помилилась, майже закохавшись у вбивцю і збочинця. Так, я програв. «У мене немає приятеля», – натхненно виправдовувався він, звертаючись виключно до Уляни. «Бо відчував у ній свою останню надію. Я стежив за ним кілька місяців, а адресу його знав, бо сам шукав Тоню. Пліткували, що одну з його баришень знайшли мертвою. Ну то й що?» «Чому ж ти не сказав цього мені?» Глухо запитала Уляна, не вірячи жодному слову. «Я... я не міг. Я боявся звалити на тебе все одразу. Я кохаю тебе. Завжди кохав». Вона окаменіла, ображена і принижена. За кого ж він її мав, якщо сподівався чогось добитися цим наскрізь штучним зізнанням за дурну самотню бабу, готову запродати душу заради першого ліпшого чоловіка, чи за провінційну шанувательку любовних романів, яка мліє від одного лише слова «кохання». Витлумачивши її розгублення по-своєму, Володя поспішив втрутитись. Браво, браво, дуже правдоподібно. Виявляється, все знав, а мовчав, мов партизан. Кремнєвий мляво поаплодував. І при цьому був тоненим коханцем. Особисто присадив її на наркотики, а, можливо, сам і познайомив з цим вірмененом. Чи хто він там? Це Наркотик. «Галка сказала?» «Уляна, не довіряй цій курці!» Певно, увірувавши, що зможе її переконати, Пашко підбадьорився. Вона заздрила в Тоні. От і гонить. Зі своєю тупістю ніяк не могла догнати наших стосунків. Думала, ми коханці, якщо мешкали під одним дахом. «Ага, а ви просто...» Дивились разом мультики риготного Микола. Ледь зиркнувши на черевичного, Пашко пустив сльозу. Уляну. ти ж віриш мені, правда? Це нечесно. Я стільки на тебе чекав, стільки заради тебе зробив, а ти хочеш мене вбити. Ніхто про таке і не думав. Заспокойся. Вона пройшлася по кімнаті, аби приховати внутрішні вагання. Так, так. А можна детальніше? Що саме ти для неї зробив? З легким сарказмом промовив Кремнєвий. Він виглядав найспокійнішим. Проте саме ця незворушність непокоїла Уляну більше, ніж агресія червичного. То ти вбивав заради неї? «Зізнайся, адже ти це хотів сказати. Як зворушливо присвячувати жінці вбивства її близьких і друзів. Угу, який лицар, щоб тобі не лишився осторонь червичний». Уляна опанувала себе і знов наблизилась до освітленого п'ятачка, але тепер їй не сиділось. Того скручена пружина нетерпіння заставляла метушитись і лише величезне зусилля заставило просто стояти край сліпучого кола. Що ти відчув, коли дізнався, що то ми вбили твого брата? По ідеї, Пашко, не очікуючи втрапити в таку халепу, не міг мати заготовлених відповідей на подібні запитання. Вигадати ж щось правдоподібне під рентгеном настромлених на тебе ламп, та ще й будучи зв'язаним, побитим і наляканим, було досить важко. Принаймні на це сподівалась Уляна. Таким чином, перевіряючи хлопця на щирість, я хлопець знищено замовк, Странно облизуючи розбиті губи. І перш ніж він розтулив рота, Уляна вже знала, що почує брехню. «Зрозумій, Ігор був моїм братом. Ясно, що не скакав від радості, але я вас не... не засуджував». «Не засуджував», – глузливо повторила вона, і, примружившись, Повагом похитала головою, потроху починаючи усвідомлювати, який актор сидів перед нею. Може, ще скажеш, виправдовував? Не соромся, виправдовував буде не занадто. Я ж дурепа, схибана на феншуй і, як ти там казав, яка ховається від реального світу. Ось ось. Отже, маю повірити. Гадаєш, я втираю ображено завала полонений. Заради тебе я знайшов сили вас простити. І це при тому, що мій брат нікого не вбивав. А ти перепрошую, перепрошую. Звідки така впевненість, якщо «Як ти кажеш, ви навіть не розмовляли», – підловив на слові Кремнієвий. «Мовчиш?» «Мовчи. Я і так знаю відповідь. Гадаю, це ти вбив. Гвалтували двоє, а задушив, ймовірніше за все, хтось один. І це ти. Ти!» Володина рука спрямована на бранця дрібненько сіпалась,